Двоє вийшли з машини і приглушено стукнули дверцятами. Біля воріт їх зустрів жага. Рука лежала на кобурі, схованій під курткою. Та не дурій, обізвався старший. Якби я хотів підірвати твою будку, то зробив би це давно. У мене є умова. Хрипло мовив жага. Умова? Рвань, собаче. Якщо пам'ятаєш, умови тут ставимо ми. Хай скаже, утрутився молодший. Не застосовуйте до неї фізичної сили. Щодня ввечері я маю чути її голос по телефону. Ти дебіл? Тоді вона не поїде. Жага вихопив пістолет. Та сховай свою пукавку. Зараз ми тебе покладемо і вирвемо звідси все, що захочемо. Вихопив пістолета старший. Якийсь час вони мовчки дихали вогнем, один одному в обличчя. «Коли ви її повернете?» Надривно спитав Жага. «Коли відробить твій борг?» Жага стояв за воротами, коли ті двоє забирали дівчину. Вона не опиралася, не галасувала, Несла маленьку валізу, Яка відтягувала їй руку і скрипку. Тиндітне у шовковому вишневому плащі І мережевному капелюшку. На її обличчі не було ні розпачу, ні докору, а тільки такий смуток, що батько, глянувши її в очі, присів, обхопив себе руками. Прости, прости, прости. закричав услід. Вона повернулась, бліда, як пергамент, тихо сказала: не журіться, тато, нічого. А потім знову стукнули дверцята. Машина рвонула з місця, загарчавши, наче звір що схопив здобич. Жага завмер, боючись ступити кров до будинку, де її вже не було. Горіло всередині. Та хай вас запроторять навік до в'язниці, хай згорять ваші підлі душі. Жага аудовів, коли дівчині минуло десяте літо. Агнеса хворіла три місяці, а потім відійшла тихо, як і жила. Дівчинці він давав усе, що міг. Наймав репетиторів, Привіз скрипку, комп'ютер, плазмовий телевізор. Проте Вероніка, здавалося, нічому не раділа. Сиділа на широкому підвіконні своєї кімнати, силивши голову на коліна. Пухнасте волосся обсипало плечі мов трава. Виростала і ставала схожою на Агнесу. Така ж мовчазна, тиха, як білка. Вона дивилася на нього дорослими зеленими очима. Усе розуміла, кивала головою. Русяве хвилясте волосся поправляла за п'ястям, як мати. І коли вона це робила, жага відвертався, стиснувши зуби. Чи біг у сад? Бив кулаками стовбури корчуватих яблунь і розпачливо ревів. Вероніка навчалася, як усі дівчатка з хороших родин. Чистими тримала й книжки. Здавалося, їх щойно принесли з магазину. Любила свою музичну школу і вечорами подовгу грала. Скрипка була дешева, на високих нотах попискувала, наче у ній ховався горобець. Батько намагався заговорити про матір, але їхні розмови обмежувалися переглядом щоденника, його запитаннями про вчителів, її відповідями, як скажете тато. «Він ніколи не пестив дочку». Тепер же, коли машина сховалася за рогом, так захотів обхопити її голову змальованим гребінцем і притиснути до грудей. Після Агнеси знайти іншу жінку він не міг. Ті, з якими знався, пили, матюкалися, вили від скабрезних анекдотів. Таких жінок йому не хотілося. У жаги були гроші. Він приїхав на початку незалежності, Купив особняк на околиці міста і розвів пасіку. Пасіка – це все, з чого він мав зиск. Тривалий час жив з родиною осібно. Ні до кого не ходив і нікого не впускав до двору. Після смерті Агнеси став прикладатися до чарки. Коли дочка йшла до школи, курив гігантську люльку. Пихкав нею і гіркав на служницю. Згодом він став учащати до кафе «Мертвячок» побіля заправки. Заліле бензин, а потім сідає за столик біля вікна. Одного разу на підпитку завалився до картярської кімнати. Писокий, сутулий у старій джинсовій жилетці жага поклав на стіл великий, як граблі, руки. «Чий хід?» – спитав, не піднімаючи голови. «Ану, роздавай, або панна, або пропав». Коли йому траплялося вигравати, дарував барменові півсотні. Одного разу приїхали троє чужих. Заставили магазин. Жага заставив джип, потім пасіку і будинок. Часом він вискакував, запалював люльку, з якої валувало, наче з димаря. У нього падали сірники, він кашляв, аж ревіло у грудях. Словом, з картярської того дня Жага вийшов, як волоцюга, без нічого. Ті, кому він програв, приїхали за кілька днів і стали щосили гатити в браму. Він вийшов з дочкою, яка несла під рукою скрипку. Ті стояли збоку, немов отитиріли. Жага підійшов і простягнув їм ключі. Вони повернулися в кабіну, довго приглушено сперечалися. Після паузи старший виступив наперед і мовив. «Ми тут побалакали, нам не треба твоєї конури, а тим більше шкарабанки».